Анголом, Серж Голом, Анжеліка. У галереях Лувру. Частина 3, розділ 30. Анжеліка пішла від герцогині Демон Пансьє трохи заспокоєною. Вони домовилися, що герцогиня пошле за нею, як тільки щось з'ясує. Щоб зробити Анжеліці задоволення, герцогиня погодилася навіть взяти до себе на службу музикантом юного Джованні і при нагоді представити його Батісту Люлі, придворному композитору. Але все одно до в'їзду короля до Парижа всякий клопіт позбавлений сенсу, сказала вона на прощання. Зараз усі захоплені підготовкою до свят. Щоправда, королева мати вже у Луврі, але королі з молодою дружиною повинні поки що залишатися у Венцені. Це не полегшує наше завдання. Але ви не впадайте у відчай Я вас не забуду і коли треба буде, покличу. Розлучившись з герцогиною, Анжеліка побродила трохи галереями палацу сподіваючись зустріти Пагілена де Лозена, який, як вона знала, часто бував у герцогині де Монпансьє. Пагілена вона не знайшла, зате натрапила на сербало, що понуро блукав палацом. Він теж не знав, чим викликано арешт графа де Пейрака, і міг тільки повідомити Анжеліку, що жодних розмов про це не чув. І, схоже, ніхто про це навіть не підозрює. «Скоро всі дізнаються», – сказала Анжеліка, бо була впевнена, що герцогиня Демон Панціє роздзвонить про це всюди. Ніщо так не лякало її, як змова мовчання, що оточувала зникнення Жофрея. Якби про арешт пішли чутки, хоч не хоч усе прояснилося б. Анжеліка дізналася про маркіза Дандіжоса. Сербало відповів, що він у… преоклер на дуелі. «Як він б'ється на дуелі?» – з жахом вигукнула Анжеліка. «Ні, б'ються де лозен, я д'юм'єр. Проведіть мене туди, я хочу їх побачити». Коли вона спускалася мармуровими сходами, її зупинила якась дама з величезними чорними очима. Анжеліка впізнала в ній герцогиню Олімпію де Суасон, одну з манчині, пламінницю кардинала. «Графиня де пейрак, я щаслива знову бачити вас», – сказала красуня. Але навіть більше, ніж ви, мене захопив ваш охоронець, чорний як бенове дерево. Ще в сен жан Люзі в мене майнула думка попросити його у вас. Ви не поступитеся ним мені? Я вам добре заплачу. не раб, заперечила Анжеліка. Щоправда, мій чоловік купив його у Нарбонні, коли той був зовсім маленьким. Але він ніколи не вважав цього Мавра рабом і платив йому платню на рівні з рештою слуг. «Я теж платитиму йому, і чимало. «Дуже шкодую, пані, але я змушена вам відмовити. Коасіба мені потрібен, і мій чоловік був би вкрай засмучений, якби, повернувшись, не знайшов би його». «Нічого не вдієш», – з розчарованою усмішкою відповіла герцогиня Десуасон. Вона ще раз окинула захопленим поглядом чорного велетня, який з незворушним виглядом стояв за спиною Анжеліки. «Просто неймовірно!» Як цей чорний слуга разюче підкреслює красу і крихкість жінки? Білизнує її обличчя, чи не так, любий мій? І тільки тоді Анжеліка помітила, що до них підходить маркіз Деварт. У неї не було жодного бажання зустрічатися з цією людиною, яка поводилася з нею настільки гидко і грубо. У неї зараз ще боліла губа, яку він прокусив. Анжеліка поспішила попрощатися з герцогиною Десуасон і вийшла до парку. Мені здається, красуня Олімпія з пожадливістю поглядає на вашого Касіба, зауважив сербало. Їй мало варда, її офіційного коханця, вона прагне кохання Мавра. Краще поспішайте, ніж балакати всяку нісенітницю, у нетерпінні крикнула на нього Анжеліка, тому що особисто я прагну дізнатися, чи не продирявили вже одне одного делозене Дюм'єр. О, як набридли їй ці легковажні, безмозкі й безсердечні люди! Їй здавалося, ніби вона, як це буває у сні, прямує в погоню за чимось недосяжним, марно намагається поєднати якісь розрізнені факти. Але все вислизає від неї, зникає при її наближенні. Анжеліка та Сербало вже вийшли на набережну, коли хтось гукнув їх, і їм довелося зупинитися. Якийсь високий сеньор, якого Анжеліка не знала, підійшов до неї та попросив дозволу сказати їй кілька слів. «Добре, але тільки швидше». Він відвів її у бік. «Пані, мене послав його королівська високість Пилип Орлеанський, брат короля. Він хотів би поговорити з вами про графа Депейрака». «Боже мій!» – прошепотіла Анжеліка, і серце її затремтіло. Невже вона нарешті щось дізнається? Правда, брат короля цей коротун із похмурими холодними очима не викликав у неї симпатії. Але вона згадала його втішний, хоч і вельми двозначний відгук про графа Депейрака. То що ж дізнався він про ув'язнення в бастилію графа? Його високість чекає на вас сьогодні у себе до п'ятої години дня», – продовжував упівголоса придворний. «Ви прийдете в тюйлері ільрі і зустрінетеся з його високістю в павільйоні Флори. Тепер це апартаменти брата короля. Нікому про це жодного слова. Зі мною буде моя служниця. Як вам завгодно». Він вклонився і пішов, брязкаючи шпорами. «Хто це?» – спитала Анжеліка у сербало. Шевальє де Лорен – новий улюбленець брата короля. Так, де Гіш впав у немилість. Він не виявляв достатнього інтересу до перекручених любовних забав і надто захоплювався прекрасною статтю. Втім, брат короля теж не зневажає жінок. Кажуть, що після в'їзду короля його одружують. І знаєте, на кому? На принцесі Генрієтті Англійській – дочці бідного Карла І, якому англійці відрубали голову. Анжеліка слухала його краєм вуха. Вона трохи зголодніла. Апетит у неї ніколи не пропадав. Вона навіть соромилася цього, особливо тепер. Що їсть у своїй в'язниці нещасний Жофрей? Адже він звик до вишуканих страв. Проте вона озирнулася в надії побачити продавця вафель або гарячих пиріжків і підкріпитися. Вони перейшли на інший берег Сени і опинилися біля старої брами Нельської вежі. Знаменитий луг Плеоклер – де колись розважалися студенти, давно вже був забудований між аббатством Сен-Жермен-де-Пре і давнім ровом зберігся невеликий пустир. Тепер поросли деревами, куди могли прийти образливі молоді люди, щоб захистити свою честь далеко від недремного ока варти. Наближаючись до Гайка, Анжеліка та Сербало почули крики і побачили, що Пагілен де Лозен та Маркіз Дюм'єр у розтепнутих на грудях сорочках, як і личить дуалянтам, Дружно накинулися на Дандіжоса. Вони розповіли, що змушені битися один з одним. Вони пота й попросили Дандіжоса прийти під час дуелів гай і помирити в ім'я старої дружби. Але зрадник сховався за кущем і, сміючись, як божевільний спостерігав, як обидва ворога в тузі тягли час, причіпляючись то до того, що одна шпага коротша за іншу, то до того, що комусь із них тиснуть туфлі. Скінчилася справа тим, що коли їхній примирювач з'явився, вони з обуренням накинулися на нього. «Якби ми не були такими добряками, ми вже сто разів встигли продирявити одне одного», – кричав Пегілен де Лозен. Анжеліка, поділяючи їхнє обурення, теж накинулася на Дандіроса з докорами. «Невже мій чоловік 15 років утримував вас, щоб ви розважалися такими ідіотськими жартами, коли він перебуває у в'язниці?» – лукнула вона. Ох вже ці жителі півдня! Вона схопила Дандіжоса, відвела його в бік і, встромивши нігті в його руку, наказала негайно їхати в Тулузу і якнайшвидше привезти їй грошей. Дандіжос з винним виглядом зізнався, що вчора ввечері у принцеси Генрієтти програв у карти все, що мав. Анжеліка дала йому 500 ліврів і в провожаті Куасіба. Коли Дандіжос і Куасіба пішли, Анжеліка виявила, що Делозен з Дюм'єром, так само, як і їхні секунданти, вже зникли. Вона притиснула руку до чола. «Я мушу повернутися в цю ільрі до п'ятої години», – сказала вона Марго. «Перечекаємо в якійсь таверні. Там, до речі, чогось з'їмо і вип'ємо». «У таверні», – обурилася служниця. «Пані, вам там не місце». «А ти думаєш, в'язниця – місце для мого чоловіка? Я хочу пити і їсти. Як зрештою і ти. «Не перебирай! Підемо відпочинемо трохи!» Вона невимушено взяла Марго під руку і сперлася на неї. Зростом Анжеліка була нижчою за свою покоївку, і, мабуть, тому Марго довгий час ніби пригнічувала її своєю присутністю. Але тепер Анжеліка добре впізнала її. Жива, гаряча, уразлива Маргарита, або як її усі називали Марго, була нескінченно віддана сім'ї Депейрак. «Може, ти хочеш піти від мене?» – раптом спитала Анжеліка. Адже я гадки не маю, чим все це скінчиться. Ти ж бачила, як одразу перелякалися слуги, і хто знає, може, вони мають рацію. А я ніколи не брала прикладу з лакеїв, зневажливо відповіла Марго, і очі її спалахнули, наче гаряче вугілля. Вона про щось задумалася, потім неквапом заговорила. Все моє життя пов'язане з одним спогадом селянин Католик сховав у своєму кошику мене та графа І віз до батьків графа до тулузи. Це було після різанини в нашому селі. Тоді поубивали всіх мешканців, і мою мати, годувальницю графа теж. Мені було всього чотири роки, але я пам'ятаю все до дрібниць. Крихітка граф весь поранений, безперервно стогнав. Я, як могла, витирала його, закривавлене личко. І оскільки він весь час просив пити, всовувала йому в рот шматочки талого снігу. Так і тепер я ні не кину його. Хай навіть мені доведеться померти у в'язниці на Соломі. Анжеліка нічого не відповіла, тільки міцніше притулилася до неї і притулила щокої до її плеча. Вони знайшли таверну біля Нельської брами, перед горбатим містком, перекинутим через колишній рів. Хозяйка приготувала їм на вогнищій фрікасі. У залі було майже порожньо, лише кілька солдатів з цікавістю дивилися на багато одягнену даму, що сиділа за простим дерев'яним столом. Через відчинені двері Анжеліка дивилася на зловісну нельську вежу з ліхтарем під дахом. Колись цієї вежі скидали до сени взятих на одну ніч коханців розпустної французької королеви Маргарити Бургундської, яка, приховавши під маскою обличчя, вишукувала на вулицях міста молоденьких студентів. Тепер на пізруйновану вежу наймала міська влада для пралень, яка розвішувала білизну на зубці стіни і бійницях. Місце тут було тихе, перехожих мало, відчувалася близькість лугів та полів. Декілька човнярів втягували на вкритий тиною берег свої човни. У рові діти вудили рибу. Коли сонце почало хилитися до горизонту, Анжеліка знову перейшла міст через сену і опинилася у парку Тюйльрі. В Алеях було багатолюдно. Вечірня прохолода залучила сюди не лише дворян, а й цілі сім'ї багатих дворян, яким теж було дозволено вхід до парку. У павільйоні Флорі на зустрічі Анжеліці вийшов сам Шевальє де Лорен, посадив її Марго на диван у ніші галереї і сказавши, що його високість незабаром прийде, пішов. У галереї, що пов'язує тюйлери із Лувром, панувало пожвавлення. Серед тих, хто проходив повз, Анжеліка побачила багато знайомих осіб, які пам'ятала з Сен-Жан-де-Люзе. Анжеліка вся стиснулася, їй не хотілося, щоб її помітили. Втім, мало хто звертав на них увагу. Одні поспішали на вечерю до герцогині де Монпансьє, інші змовлялися пограти у карти у принцеси Генрієтти. Треті нарікали, що їм доведеться знову їхати до Венсенського замку. Такий незручний де король мав перебувати до урочистого в'їзду до Парижа. Поступово галерею огорнула на півтемрява. З'явилася низка лакеїв з канделябрами. Вони розставляли їх на столики з гнутими ніжками, що стоять між високими вікнами. Пані раптом сказала Марго, нам треба йти. За вікнами зовсім ніч. Якщо ми зараз не підемо, ми заблукаємо. Або того й дивись, нас об'є який зловмисник. Я не рушу з місця, доки не побачу брата короля. Тепер відповіла Анжеліка. «Навіть якщо мені доведеться просидіти на цьому дивані всю ніч безперервно!» Служниця промовчала. Але через деякий час вона знову промовила напівголосно. «Боюся, пані, не хочуть вас позбавити життя!» Анжеліка здригнулася. «Ти зглузду з'їхала! Як така думка могла спасти тобі?» «Так, дуже просто! Хіба чотири дні тому вас не намагалися вбити? Про що ти?» Про те, що сталося у лісі Рамбує? адже їм потрібний був не король і не королева, а саме ви, пані. Не перекинься, карета, куля, якою впритул вистрілили у віконце, догодила б вам прямо в голову. Це вже напевно. Вигадуєш ти всілякі жахи? Це були просто втікачі і слуги, які хотіли поживитися, і їм було все одно, чия це карета. Так? А чому тоді у вас стріляв ваш колишній дворецький клеман-тонель? Анжеліка озернулася. В пустельній галереї в полум'ї воскових свічок уже не миготіли більше нічої тіні. Ти впевнена в цьому? Присягаюсь своїм життям. Я його одразу впізнала, хоч він і насунув на очі капелюха. Мабуть, це доручили йому, тому що він добре вас знає і не сплутав би ні з ким іншим. Хто доручив? Звідки мені знати? Знизала плечима покоївка. Я знаю тільки одне. Тонель-шпигун. Він ніколи не вселяв мені довіри. По-перше, він не з наших місць, потім він не вмів сміятися. І ще в нього вічно був такий вигляд, ніби він підстерігає когось. Що б він не робив, завжди здавалося, ніби він до чого прислухається. А ось чому він хотів вас вбити, цього вже я не можу вам пояснити, як і того, за що мій господар сидить у в'язниці. треба бути сліпим, глухим і взагалі просто дурним, щоб не зрозуміти, що у вас є вороги які дали собі за року бити вас». Анжеліка зрігнулася і щільніше закуталася у свою широку накидку з коричневого шовку. «Але я не бачу причин так оперто переслідувати мене. За що вони хочуть моєї смерті?» І раптом її ніби осяяло. Перед її очима спливла скринька з отрутою. Але ж вона довірила свою таємницю тільки Жофрею. І потім, невже ця давня історія могла ще когось цікавити? «Ходімо, пані!» – наполегливо повторила Марго. Але в цей момент у галереї почулися чиїсь кроки. Анжеліка не змогла стримати нервового тремтіння. Хтось наближався до них. Вона впізнала шевальє де Лорена. Він ніс у руці канделябр із трьома свічками. Полум'я освітлювала його гарне обличчя. Привітна усмішка не могла приховати лицемірний і навіть жорстокий вираз, що застиг на ньому. Його королівська високість приносять свої глибокі вибачення, промовив він, кланяючись, Але їх затримали, і вони не зможуть прийти на побачення, яке вам призначили. Чи хочете ви перенести цю розмову на завтра, на ту саму годину? Анжеліка була жорстоко розчарована, але все ж таки відповіла згодою. Шевальє де Лорен сказав їй, що ворота тюйлері вже зачинені, і він проводить Анжеліку в протилежний кінець Великої галереї, звідки вони вийдуть у сад. Так званий «Сад Інфанти» – це за кілька кроків від Нового мосту. Шевальє де Лорен йшов попереду, високо піднявши канделябра. Стуки його дерев'яних підборів по кам'яних плитах підлоги звучали якось зловісно. У темних дзеркалах галереї відбивалася ця маленька процесія. І Анжеліка мимоволі подумала, що чимось нагадує похоронну. Кілька разів на зустріч їм траплялися вартові – Іноді раптом відчинялися якісь двері, і в галерею сміючись виходила парочка. В цей момент можна було побачити яскраво освітлену вітальню, його шатних дам і кавалерів, що грають крупно і помаленький. За одних дверей чулися звуки скрипок, і м'яка сумна мелодія довго щемчала їм слідом. Нарешті ця нескінченна галерея, здається, скінчилася, шевальє де Лорен зупинився. Ось сходи, ними ви спуститеся в сад. Внизу праворуч є маленькі дверцята, а там ще кілька щаблів і ви на вулиці. Анжеліка не наважилася сказати йому, що вона без карети, а шевальє про це не перепитував. Він ввічливо вклонився, як людина, яка чесно виконала свій обов'язок, і пішов. Анжеліка знову схопила під руку покоївку. Ходімо швидше, дорога Марго, хоча я й не боягузька, але ця нічна прогулянка ані трохи не захоплює мене. І вони почали квапливо спускатися кам'яними сходами. Анжеліку врятував її черевичок. Нещасна жінка так багато ходила цього дня, що тоненький шкіряний ремінець лопнув. І вона, випустивши лікоть супутниці, зупинилася на середині сходів, намагаючись закріпити його. Марго продовжувала спускатися. Раптом темряву прорізав відчадушний крик. Крик жінки, убитої смертельним ударом. «На допомогу, пані, мене вбивають! Рятуйтеся, біжіть!» Крик обірвався, змінившись несамовитим хрипом, але поступово і він затих. Похолодівши від жаху, Анжеліка марно вдивлялася в темряву колодязя, в якому тонули смутно білілі сходи. «Марго, марго!» – гукнула вона. Її голос луною відповів у повній тиші. Саду на неї пахнуло свіжим нічним повітрям, напояним ароматом апельсиних дерев але вона не почула жодного звуку. Охоплена панікою, Анжеліка швидко збігла сходами і знову опинилася в галереї. На зустріч їй йшла якась людина. Анжеліка кинулася до нього. «Пане, пане, допоможіть, щойно вбили мою служницю». Тієї ж хвилини вона впізнала в офіцері Маркіза Деварда. Але зараз, коли вона була охоплена таким жахом, їй здалося, ніби він посланий їй самим проведінням. «Еге, та це ж дама в золотому!» – посміхнувся він. «Жінка, яка дає волю рукам!» «Пане, зараз на час для жартів! Я ж вам кажу, що вбили мою служницю!» «Ну і що? Чи не хочете ви, щоб я оплакував її?» Анжеліка у мала ламала собі руки. «Влагаю у вас, треба щось зробити! Треба прогнати цих негідників! Вони ховаються під сходами! Може, вона тільки поранена?» Маркіс, продовжуючи посміхатися, дивився на неї. Точно, сьогодні ви мені здаєтеся вже не такою пихатою, як уперше, коли ми з вами познайомились. І хвилювання вам личить. Вона вже готова була вчепитися йому у фізіономію, вдарити його, обізвати боягузом. Але тут почула звук шпаги, що виймається з піхов, і недбалий голос Маркіза. Ну що ж, ходімо подивимося. Анжеліка пішла за ним, намагаючись згамувати тремтіння, і теж спустилася на кілька сходинок. Маркіз перехилився через перила. Нічого не видно, але так і б'є у з цими каналами. Тут не помилишся. Цибуля, тютюн та дешеве вино ставерни. таверни. Там унизу їх не менше чотирьох чи п'яти. Він раптом схопив її за руку. Чуєте? У похмурій тиші ясно пролунав сплеск, що супроводжувався легким шумом бризок, наче у воду впало щось важке. Ну от вони кинули труп у сену. Повернувшись до Анжеліки і примружившись, наче змія, що заворожує свою жертву, він продовжував. О, краще не знайти місця. Тут є дверцята, які часто забувають закрити, а іноді навмисне не закривають. Це дрібниці для тих, кому треба надіслати туди найманих убивць. Все на за два кроки, все відбувається блискавично. Ось прислухайтеся, і ви почуєте, як вони шепочуться. Видно, здогадалися, що покінчили не з тим, з ким їм наказали. Так виходить, красуне моя, у вас є серйозні вороги. Анжеліка стиснула зуби, щоб вони не стукали. Нарешті вона насилу видавила: "Що ви думаєте зробити?" "Поки нічого. Я не маю жодного бажання схрещувати шпагу з іржавими рапірами цих волоцюг. Але за годину там стануть на варту швейцарські гвардійці. Вбивці втечуть, а може їх зачеплять, але так чи інакше ви зможете спокійно вийти. А поки що Продовжуючи тримати Анжеліку за руку, Маркіс привів її назад у галерею. Вона машинально йшла за ним, думаючи тільки про одне. Марго мертва. Мене хотіли вбити. Це вже вдруге. А я нічого, нічого не знаю. Марго мертва. Варт зупинився біля ніші, де стояв столик із гнутими ніжками та табурети. Мабуть, він служив перед покоєм чиїхось апартаментів. Він неквапливо засунув шпагу назад у піхви, зняв перев'язок, і разом зі шпагою поклав її на столик, потім підійшов до Анжеліки. Вона раптом зрозуміла, що він задумав, і з огидою відштовхнула його. Як, пане, у мене буквально на очах щойно вбили служницю, до якої я була так прив'язана, і ви думаєте, що я погоджуся? А мені на чхати погодитеся ви чи ні. Мене не цікавить, що у жінки в голові. Мені важливо лише те, що в неї нижче за Італію. Кохання це формальність, хіба вам не відомо? що саме так розплачується красуні за право пройти через галереї лувру. Вона спробувала образити його. Ах так, я й забула. Ні плащ, ні шпага, ні камзол не приховують, що варт худоба. Маркіс до крові вп'явся нігтями їй у руку. Маленька погань, якби ви не були такі спокусливі, я б з радістю віддав вас на розтерзання тим молодчикам, що чекають під сходами. Але мені було б сумно бачити, як пустять кров такому ніжному курчаткові. Досить, будьте розумницею. Вона не бачила свого мучителя, але вгадувала на його гарному обличчі самовдоволену і злу усмішку. Росія не світло в галереї висвітлювала його на пудрену перуку. Якщо ви торкнетесь мене, я покличу на допомогу, задихаючись промовила вона. Це вам не поможе. Тут рідко хтось проходить. Ваші крики можуть схвилювати тільки панів з іржавими рапірами. Не влаштовуйте скандалу, Люба. Я хочу вас, і я отримаю вас. Я вже давно вирішив це, і доля пішла мені на зустріч. Ви волієте повертатися додому одна? Я попрошу когось провести мене. Але хто допоможе вам у цьому палаці, де все було чудово підготовлено до того, щоб відправити вас на той світ? Хто привів вас до цих знаменитих сходів? Шевальє де Лорен. Ось як. Значить, до цієї справи причетний брат короля. Втім, він вже не вперше позбавляється небажаної суперниці, Тож, самі бачите, у ваших інтересах мовчати. Анжеліка нічого не відповіла, і, коли він знову наблизився до неї, небо не ворухнулася. Не поспішаючи з нахабним спокоєм, він підняв її шарудливі довгі спідниці і ставти, і вона відчула на спині дотик його рук. Чарівна, промовив він напівголосно. Анжеліка не пам'ятала себе від приниження та страху. У її помотнілій свідомості ми готіли нескладні картини. Шевальє де Лорен з канделябром в руці. Пастилія, крик Марго, скринька з отрутою. Потім все зникло. І її охопив жах. Фізичний жах жінки, яка знала лише одного чоловіка. Близькість з іншим викликала в неї огиду, почуття бридкості. Вона звивалася, намагаючись вирватися з його обіймів. Вона хотіла закричати, але з горла не вирвалося жодного звуку. Цілком паралізована, тремтяча, майже не розуміючи, що з нею відбувається, вона перестала чинити опір. Сніп світла несподівано висвітлив нішу. Але придворний, що проходив повз, тут же відвів убік канделябр і йдучи крізь сміх крикнув «Я нічого не бачив». Напевно, подібні сцени були звичними для мешканців Лувру. Маркіза Диварда сторонній ані трохи не збентежив. В темряві було чутно лише його важке дихання. Та Анжеліка в розпалі чекала, коли нарешті скінчиться цей жах. Коли варт випустив її з обіймів, вона затуляла обличчя руками. Їй хотілося померти, ніколи більше не побачити денного світла. Мовчки, ще важко дихаючи, Маркіс отягав перев'язь. «Варта, мабуть, вже на місці», – сказав він, – «ходімо». Анжеліка не ворухнулася. Тоді він узяв її за руку і витяг з ніші. Вона вирвала руку, але покірно пішла за ним. Сором продовжував полити її розпеченим залізом. Ніколи більше не наважиться вона поглянути у очі Жофрею, поцілувати флоремона. Варт усе зруйнував, усе втоптав у багнюку. Вона втратила єдине, що в неї ще залишалося – свідомість непорушної вірності свого кохання. На нижньому майданчику сходів швейцарський гвардієць у камзолі з жовто-червоними розрізними рукавами та з білим відкладним коміром щось насвистував. Поставивши ліхтар на підлогу і спершись на алебарду. Побачивши свого капітана, він виструнчився. «Жодних мерзотників поблизу не бачив?» – запитав Маркіс. «Я нікого не бачив, пане капітане. Але, схоже, до мого приходу тут сталося щось погане». Піднявши ліхтар, він показав на велику калюжу крові на підлозі. «Хвірка, що веде з саду інфанти, на набережну була відкрита. Я пройшов кривавим слідом до кінця. Думаю, вони викинули труп у воду». «Гаразд, гвардійцю, будьте насторожі!» Ніч була місячна, з берега долина в смердючий запах тини. Чути було, як сверблять комарі та плескає сена. Анжеліка підійшла до самої води і тихо покликала. «Марго!» Їй хотілося розчинитися вночі, самі кинутися в цю чорну воду. Вона почула голос Маркіза Деварда. «Де ти живеш?» – сухо спитав він. «Я забороняю вам казати мені ти». Вукнула вона з несподіваною люттю. «Я завжди на ти із жінками, які мені належали. А мені начхати на ваші звички. Залиште мене в спокої». «Ого, зовсім недавно ти була не така горда». «Я вас ненавиджу». Анжеліка кілька разів крізь зуби повторила. «Я вас ненавиджу». І плюнула у його бік. Потім спотикаючись, попрямувала вздовж курної набережної. Навколо була непроглядна темрява. Лише подекуди ліхтар висвітлював вивізку якоїсь лавки чи браму будинку багатого городянина. Анжеліка знала, що новий міст десь праворуч від неї. Вона без особливих зусиль розглянула білий парапет, але тільки вступила на міст, та якийсь бродяга, що сидів на впочіпки, жалюгідна подоба людини, підскочив до неї. По запаху, що вдарив їй у носа, вона зрозуміла – що це один із тих же браків, що так налякали її вдень. Вона відсахнулася і пронизливо закричала. За спиною вона почула кроки, і голос, що швидко наближався. Маркіза Деварда, геть звідси негіднику, бо я тебе продирявлю. Але волоцюга не зрушив з місця. Пошкодуйте мене, облагородний пане, я нещасний сліпий. Не настільки сліпий, щоб не зуміти зрізати мій гаманець. Кінцем шпаги Маркіз тицнув волоцюгу в живіт, той підскочив і зі стоном кинувся геть. «Тепер ви нарешті скажете, де живете?» – різко спитав Маркіс. Анжеліка летчутно назвала адресу свого зятя прокурора Нічний Париж лякав її. Він киш макишів якимись невидимими істотами, які як мокриці таїлися в усіх щілинах. Здавалося, всі стіни розмовляли, перешіптувалися, зубоскалили. Іноді Анжеліка і Деварт проходили повз якийсь кабачок або притон. З відкритих дверей якого на вулицю виривався сніп світла та верескливий спів. А крізь завісу тютюнового диму можна було розглянути мушкетерів, що сиділи за столиками з голими дівками на колінах. Потім Анжеліка з Маркізом знову поринали в темний лабіринт з вивистих вуличок. Девар постійно оглядався. Від групи обірванців, що дюрмилися біля фонтану, відокремився один і обережним, нечутним кроком пішов за ними. «Чи далеко ще?» Ні, вже прийшли, сказала Анжеліка. Вона дізналася химерні водостічні труби і шпилі дахів у вулиці пекла. Тим краще, тому що я перечуваю, мені доведеться проткнути кілька животів. Послухайте мене, крихтенько. Ви не приходьте більше в лувр. Сховайтесь, нехай про вас забудуть. Таким чином я зможу домогтися звільнення з мого чоловіка. Що ж, справа ваша. О, вірна й доброчесна дружина, глузливо промовив Маркіз. Анжеліка відчула, як кров кинулася їй у вічі. Вона готова була вчепитися в нього зубами, задушити його. З темрявої вулички виринув ще один волоцюга. Маркіс відтіснив Анжеліку до стіни будинку і, заслонивши її собою, вихопив шпагу. Анжеліка розширеними від жаху очима дивилася на двох бірманців, освітлених великим ліхтарем, що висів біля дверей будинку метра Фалло де Сенсе. Один з них тримав у руках ціпок, інший – кухонний ніж. Гаманці, промовив перший хрипким голосом. О, ви, безперечно, дещо отримаєте, панове, а саме хороший удар шпагою. Анжеліка схопила бронзовий дверний молоточок і з усіх сил почала бити ним у двері. Нарешті двері прочинили, і Анжеліка ковзнула в будинок, тоді як Девард за допомогою шпаги отримував на шанобливій відстані волоцюг, які, гарчачи, як вовки, рвалися до здобутку.